Lehen itzulia igan deuntan izango baita, eskualdeko bozak eta departamenduko bozak berregunean, eta gurekin hore aipatzeko e, guzki urteaga soziologoa egunon. egunon Orduan ala, lehenik begiratzeko hauteskunde hauei ze interes duten hertarrek begiratzea aliitaiki inesgarria edo ze interes erakusten dioten azkenean hauteskunde hauei eguzki. Or, elementu erabaki, erabaki garria izango da parte hartze maila, goratu dezagun, ba, e, 2018 izan ziren eskualde hauteskundetan parte hartzeaneko berroita mazazpikako jiruita meztortzikoa izan zela, eta e, 2018 haute hauteskunde departamentaletan, berroita mairu, kakotxo, goita malaukoa, beraz, klabe nagusietarikoa izango da parte hartzea bera. Mm -hmm. Parte hartzea bera, eh, zer, aski harina alde hor Kontutan hartzeema dugu hauteskunde Mu munizipaletan parte hartzeanuko zortzan je zela, pentsa ere, antzeko zeo zer gerta daitekela, naiz eta proportzio apalgabego batean uh, izan. Eta zer diozu uh, nun baitetik etortzen dea, uh, zait interes eskas bat berdin? Argitzenapa pandemiaren testuinguruak bere eragina e, ukanduela ikusi da bai Ibarruskalderrian bai Egeu Aldarrian izan diren hauteskunde ezberdinetan ba, pandemia egoerak eta horren ondorioz hartu diren neurriak eragina ukandutela herritarren kezketan eta horren ondorioz ba pentsa daiteke agian herritarrak txartxubait gutxiago mobilizatuko e, direla Horrela, bada berezitasun bat Ipar Euskal Herriari dagokionez, kontutan izanik ba batez ere kantonamentu edo departamental hauteskundeak sortzen dutela interes handiena tokiko problematikak ba hainzat direla eta Liz frantzia mailan ikusten da kanpaina batez ere zentratzen dela ba, eh, eskualde eh, hauteskundeen problematikan horrek ukanditzazken ondorioei dagokionez ba, eh, hauteskunde prezidentzialak eh, hemendik urte batera izango direla kontzutan izanik Azkenean, Azkenian gaurik beigandeontan ikusita eskualdeko bozak eta departamentukoak direla badela gehiago interes urbilekoari, departamentuko eri eskualdeko eri ba Bai, hori, bereziki konfirmatzen da, Ipar Euskal Herriaidea ez kontuten izan behar da besteak beste abertzaleek, solik, ba, hauteskunde departamentaletan hautagaiak aurkezten dituzela, eta gogoratu behar da 2008an abertzaleek emaitza honak lortu zuzituzela, lehen itzulian amadi kantoramenduetatik bostetan bigarren itzuliakos silkatu ziren, eta bigarren itzulian lortu zuten bereien base elektorala e, zabaltzea, eta horren inguruan ba bada espektatiba e, importante bat abertzaleei dagokionez e, argi da bai Ipar Euskal Herrian eta bai Parisetik ere begiratuko saiela hauteskunde e, hoietan abertzaleek lortzen dituzten emaitzaei zeren argi da, da e, 2014ean lortutako emaitzak mantenduko balituzte edota hobetuko balituzte batez ere %5 kopuruetan eta %etan ba horrek ba definitiboki finkatuko lituzke abertzaleak e, zentru eskuinari lehen alternatiba gisa eta horrekin batera ere ezkerreko lehen alderdi gisa. Eta orduan argi dena da, ipar euskal argiari dago kionez badela interes propio bat edo berezi bat hauteskunde kantoramentuei dago kionez. Aldiz, hor, batez ere hautezkunde ba, er, er, erregionaletan, kontzutan izan behar da, pililatama lurralde erreforma bat izantzela, e, hogeita bi eskualdetatik amairura e, pasa zirela eta horrek ondorio gisa ukandu, ba, erregioak fusionatu direla eta akitaneari daukionez, ba, akitanea berria sortu dela, makro e, eskualde bat da, e, endaiatik e, poatiera doana, eta horrek ba herritarren identifikazioa horrelako eskualdeekiko zaildu egiten du. Une berean, ba, lurralde erreformak eragintu, besteak beste eskualdeen eskumerak e, haunditu egin direla, eta zinez eskualdeak posizionatzen direla politika ekonomikoaren aktoren nagusi bat ezela. Justuki mm -hmm. eskualdeko bosak aipatzen baitituzu, gaur egun alen juze buru duena, eh, akitania handian, eh, sozialista beraz, hiritzi eh, ikerketa desberdinak izan dira eh, azken aste hauetan, tartean akitaniari doa kionez, Franz Bleu eta Franz Troarena, ipsosek egina, eta emaitza desberdinak agertzen dira, haur galdera izaiten aldaz, zer uh, nola eran, zezilegitasun eman, ikerketa hauei, baina lehenik azteko uh, eduiz diaz, uh, alen ruzeten aintzinean, uh, aterako liteikela lehenitzulean, uh, hotz eskuin mutura, eta ez ezagun bat lehena sozialistaren aurrean, zer diozozuke maitza hauetaz. Frantzia mailan ikusten da eh, eskuin muturra nahiko posizionamentu goran kokatzen dela, nahiz eta aurreko hauteskunde hautezkunde eh, regionaletamaino zertxo baita palago batez ere portzenteietan, aldiz ikusten da ba eh, Atlantikoko kostaldean, alegia Bretañetik iparruzka darriira, hor eskuin muturra eh, gorantz eh, doala eta hori konfirmatzen da besteak beste akitania berrian, hor sonde horrek iragartzen du, ba eskuin muturra keuneko lortuko lukela eta alean juze izango litzatekela bigarren pozizioan eguneko oita bostarekin. Eta e, bigarren itzuliari begira e, binomio bat izango baitz edo triangular bat, edo quadriangular bat kasu guztietan alean juze aterako litzateke garaile. Edo zen kasutan argi dena da eskuin muturra oso indartua bezala pozizionatuko litzatekela azken sondeoak iragartzen dute Frantzia mailan hameiru eskualdeetatik e, seietan lehen posizioan kokatuko litzatekela, eta bost, beste boste eskualdeetan, bigarren posizioan, ba, selgatuko litzatekeela, eta horrek, suposatzen du azken finan, ba, eskun muturra oso posizio indartsu batean kokatzen dela, aintzat kontutan izanik ba, urte batera hauteskunde presidenzialak direla, eta horre sondeo gehien txuenek iragartzen dute ba, bigarren itzulirako segekatuko litzatekela Marine Le Pen. Mm -hmm. uh, alternatibaren irudia du, kaxik, gaur egon eskoinun muturak, kaxik, antziz ere uh, zer den uh, erren horren uh, uh, diskurtsoa uh, arrasismo itzaz da gehiago ateratzen, kaxik, eh? diskurtso normalizatu bat, bezala bada hor eskoin muturaren uh, kulturaren uh, normalizazio bat? Marin Le Penek, e, gara jertan Fond Nacionaleko hartu zuenetik 2000 eta hamabian, bide estrategian agusietariko bat, izan zen ba, e, desdiabolizazioarena edo normalizazioarena. Erakustea, beste dozein alderdi bezala, ba, e, kokatzen eta posizionatzen zela eskuin muturra, eta orduan, ba, batez ere formari dagokionez, daokionez, ba, gehiago zeintu eginditu, eta ordu arte errepublikarrak ziren hainbat balore edo printzipio bere ganatzen seiatu da, bestak beste laizitatearen e, noziori. Zegartatzen da, Horren ba, atzean, eskuin muturraren tematikan nagusiak mantendu egin direla, eh, eta batez ere, bere diskurtsua fokalizazen da, ba, eh, Europaren eh, kritikan, eh, immigrazioaren eta eh, inseguritatearen tematiken, ba, eh, defentsan, eta argi dena da, eh, eskuin muturrak bere eh, oinarri ideologikoei eutsi egin diola. Aldatu den gauza bakarragian izan da, forma eta publikoari zuzentzeko eh, modua. Argide dena da... Eh, Eskuimotorrak lortzen dituen emaitza elektoralez, aparte, lortu duela bere ideiak eta bere tematika nagusiak gizarteratu daitezen, gizartean edatu daitezen, eta horrek, azken finean, bere biziko importantzia eta indarra emaiten dio, eta une berean sendotasun elektoral bat ere, Eren ikusten da, eh, boto fideltasuna begiratzen delarik, ba, dela fideltasun maila altuena lortzen duen eh, alderdia. Eta horrek, ba, azken finean, modu iraunkorrean kokatzen du ba frantziako eh, paisaia elektoralean. Intsikulitatea aipatu duzu e, guzti urteaga intsikulitate hitza tematika ezkoin motu arraren nazena garaibatez eskuinera pasada zentrora ere pasada azken urtetan azken asteetan ere indartu den hitza da eta egiaren horikerketa hortan uh, sondaian ere dena uh, agertu den emaitzetan agertzen da uh, bozkazalen keskak uh, ere galdezkatu bait eta lehen hiruak aipatzen baitugu lehena da delinku Bi garenik langabezia eta irugarenik covid zer pasatzen da, hor zergatik insekuritatea delinkuentzia lehen gaietan sartzen da? Hori eh, aspaldiko urteetako konstante bat da eta hori lotua da bestak beste, beste baskui moturrak lortu duelako bere tematikak ba agenda politikoaren erdian eh, kokatzea eta horrek eragiten du ba gainontzeko alderdiak ere ba bere tematika hioen inguruan ere posizionatzeaga eh, obligatzen dituela eta baita bereien posizionamentuak gogortzera, eta hori oso nabaria da ba Lege Republikean alderdian eta baita ere La República en Marche alderdian eh, ere hor eh, sonde horrek erakusten ditu badirela kezka bat Ba, departamentuen eta eskualden eskumenei lotuak direnak, izan daila langadezia, izan daila egoera ekonomikoa, izan daila osasun egoera, baina badia beste batzuk delinkuentzia bezala edo emigrazioa bezala ez direnak inungunekinora inora, ba, e, instituzioen eskumenak eta beraz hauteskunde hauetan ez, ez litzateke ba tematika horren inguruan eztabaidatu ber mm -hmm. kontua da bai komunikabideak eta bai aldardiek hoien inguruan e, hitz egiten dutela eta hautesleek ere maila batean jobera dutela tematika hien arabera posizionatzea eta bereien botua finkatzea naiz eta eskualdeak adibidez ez duen inungo eskumenik adibidez bai inseguritate edo segurtasun neurriei dagokionez. Baina hori e, gertatzen da ere erreferendum batzuetan gauza bat da zer galdera egiten zaien herritarrei eta beste gauza bat da herritarrek ze kriterio edo parametroen arabera boskatzen duten. Eta maiz, etzaio galderari erantzuten baizik eta ba, gobernuan dagoen alderdia santzionatzeko ere erabili daiteke. Eguzki urteaga, soziologoa beraz gurekin genuen goizuntan mileskare? Berdin?